Тютюн ван? Примітка. Тютюн є? Нинч. Сигари Гаванський. Примітка. Нинч нема. Ет, барахло братику, Кременчуцької махорочки б. Ну та давай. Після бою на набережній мінометники, залетівши в приміщення парламенту, зіткнулися біля входу з Ференсом. Ти вже тут, Ференс? Гукнув Вася Багіру. «Уб'ють! Ще ж стріляють!» «Уже не вб'ють!» Скидаючи капелюх, спокійно й рочисто відповів художник. «Уже ні!» Наблизившись до Черниша, Ференц взяв його за руку. «Товаршу лейтенант гвардії!» Сказав він з акцентом. «За все, всім вам! Армії ваші!» «Спасибі!» Черниш міцно потис'єм руку, і, не затримуючись, подався разом з бійцями вгору по білих мармурових сходах. За гуртом радісних, збуджених бійців, розвиваючи полами свого Макінтоша, поспішав і Ференц. Він вказував на колони монолітного мармуру, що підіймалися обабіч. Це завезені з Швеції, це з Феррари, це з Німеччини, моноліти а Чернишеві вважалися інші моноліти, без скиття тих сірих скель, де застався лежати Брянський. Приймальний зал, червоне дерево, бронза, рожевий мармур. Перед вами високе мистецтво, шедеври. Це слово боляче різануло Черниша. Не раз він чув його від Сіверцева, коли мова заходила про Ленінград. А тож, хіба не шедеври? І це знов моноліт, і це спирало груди, Кожне ференцове слово ранило його. Бійці якогось іншого полку групами спускаються на зустріч з ручними кулеметами на плечах, бурхливі, сяючи. Попри себе жартуючи, женуть кількох обезброєних фріців. «Куди, брати Слов'яни? питаються тих, що підіймаються на зустріч. «До міністрів». «Нема». «Ще сидять у канализацийних трубах». Ого. Зали, мов гульки Альпи, відлунюються веселими голосами. У вікна, крізь різнокольорові шибки, лється м'яке райдужне світло». Повнюючи зали фоєї коридори барвистим присмерком. Ніби вступаєш цими білими сходами у маривний фантастичний світ. Ну як? Здорово? з гордістю запитує Ференц, забігаючи до мінометників то з одного, то з другого боку. Зверніть увагу на цій тражі. Що вище підіймалися, то видніше ставало навкруги. Немов сходили на високі гори. Крізь проламаний снарядом купол світилося небо. Палата депутатів. Похмурий величезний зал з ярусами стільців. Перед кожним стільцем столик з табличкою. На ній прізвище депутата. Де зараз ці депутати, які запродали фашистам свій народ? У Швейцарії чи в Баварії? чи на острові Капрі. Внизу посеред залу, як на цирковій арені, круглий стіл під зеленим сукном. Навколо стола, на підлозі, порозкидані важкі старовинні фоліанти в шкіряних оправах. Стоять крісла міністрів, оббиті червоним оксамитом. Трибуна оратора, ложі дипломатів, ложі журналістів. Ферен завмирає від гордощів і пошани. Хаєцький сів на одному з крісел, жадібно розглядаючи навкруги прикрашені стіни. Тільки тепер відчув, як ноги гудуть після довгої напруги. Хомо, Хомо, стривожено каже Ферен. Це хотель Міністра. Міністра? Хома заглядає під себе. То що ж? Вломиться? Ні. Здається, стілець не гірший за інший. Бухкий, саме для мене. Ти ж знаєш, Ференц, що до мене шпортонуло осколком в найделікатніше місце. Хома втирається рукавом, бійці розсипались поміж депутатськими рядами, ниш поряд чи не причаївся часом, де внизу зненацька застуканий фріц. Художник збирає з підлоги важкі фоліанти, і, витираючи, складає стопкою на стіл. «Що це за книги?» «Закони, Хому. Наші старі закони». «А, це ті закони, що співали, як та скрипка». Хома несподівано тонким, вертлявим голосом імітує скрипку. «Іде весілля, нап'ємося і наймося, іде весілля, нап'ємося і наймося». Так, а наш бас їй відповідає. Хома скандує повільно басом. Ще побачимо, ще побачимо. От і побачили. Хіба не так, Ференс? То чого вони твої закони такі підтоптані, пилюкою припорошені? Перетрухомо. Перетри, перетри гарненько, Ференс, повчає Хома. Та ще й перетруси, бо там Либонь уже й міль завелася. Які добрі а які погані, то в піч. Натомість поклади нові, такі, щоб воїн не було. Габору не м'яв. Чуєш, Ференц? Примітка. Габору не м'яв, війна погана. Але це в компетенції міністрів, Хоно. Як ти кажеш? Ну, це повинні наші міністри. Мініст. «Ей ви, міністри!» – гукає боець на пусті місця палати, ніби там уже справді стояли перед ним міністри. «Ходіть на сюди, Маю з вами бесідувати. Буду свого допевнятись. Отже, фашистів ми допіру виперли в Дунай. Місця вам вільні. Будь ласка, мерсі, займайте. Але знайте, що тепер хома не захоче, щоб ви знову гнули фашистську політику, і загинали її на війну. Хіба дарма я всю Мадярщину до самого Дунаю своїми шанцями перекраю? Хіба дарма не вернулись у нашу волегу Олекса, і Штефан, і Компрокіп? Ні, ой ні, тепер я буду пильно до вас прислухатися. Не захочете жити миром та ладом? Буде вам гірко, як сьогоднішнім фріцем.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 мовчки глядав пишні окраси стін, ковзаючи по них неуважним, сумним поглядом і думаючи про тих далеких, розгублених по шляху, які йшли і не дійшли сюди. І боєць Гай, і Юрій Брянський, і Саша Сіверцев, і Шура Ясногорська. Всі Навіки, чи тимчасово виболі з строю, не мов би щойно підіймалися вкупі з цим озброєним натовпом по білих сходах і вступали в цю залу. Він виразно бачив їхні обличчя, чув їхні голоси і сам уже в думках звертався до них. «Ви не повинні бути ніким заботі, ні мінливими політиками,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 Великі дороги армії пролягли чернишеві перед очима. Звідси, з цього високого пункту чужого переможеного міста, він сягав поглядом до незліченних тисяч сірих окопів, розкиданих на полях Європи, чув переступ солдатських підків по замінованих асфальтах, стогін забутого, пораненого у Підхмарних горах. Життя перестаючи бути для нього рожевою загадкою юності, відкривалося перед ним простою і суворою своєю величу. Він бачив його сен зараз ясніше, ніж будь-коли. І хай він, може, впаде, як Юрій Брянський, в задунайських низинах чи в Словацьких горах, він і в останню передсмертну хвилину Дякуватиме долі за те, що вона не водила його манівцями, а поставила в ряди великої армії напряму магістраль. Думки його перервав Багіров, з'явившись з повідомленням, що батальйон збирається. Спускаючись по сходах з верхньої палати, Багіров і Черниш почули в глибині парламенту голос хоми. Зазирнули в нижню палату. Хома сидів глибоко внизу, закинувши ногу за ногу, тримаючи автомат на колінах, і просторікував. Навколо хоми, зюрмавшись, бралися за животи бійці. Серед них були і саміївці, і солдати з інших незнайомих частин. — Кінчай ночувати, — скомандував старшина. — Мінометна, виходь. Хома вилетів з крісла. «Будь здоров, Хомо!» Тряс йому руку Ференс, прощаючись. «Будь здоров, Ференц, і не кашляй!» «Будь спок, Хомо, будь спок!» «Спасибі за кушай, кушай!» «Спасибі за все!» Бійці загуркотіли між депутатськими місцями вниз по сходах. Збуди били гармати. Один снаряд, шугнувши крізь купол, Вибухнув у пишній приймальній залі. Полетіли уламки статуй. Хмарою знялася зі стін біла вапняна кіптіва. Бійці, запрошені нею, весело чортихаючись, вискакували з парламенту на свіже повітря. Зброя стала сизою. Кожен боєць вилітав сизим, мов сокіл. Увечері. Полк лаштувався на марш. Підрозділи скупчувалися в одному з темних кварталів. Командир полку Саміїв, зібравши комбатів, повідомляв їм порядок руху. Пахучі кухні тряслися через подвір'я, гублячи за собою жар спіддувал. Бійці поспішали з казанками вечеряти. Багіров, діставши знову підводи з транспортної роти, Вкладався з матеріальною частиною. З усього було видно, що марш буде далекий. Іван Антонович змушував своїх мінаметників при ньому перевзутись, щоб не потерли ноги в дорозі. Полкові розвідники гасали на чорних конях. Між бійцями про марш ходили різні чутки. Кажуть під Турцію, а я чув, що на далекий схід Йдемо на північ форсувати Дунай. Що тут ворожити? Куди накажуть, туди й підемо. У великому пустому гаражі бійці порозкладали багаття. Вечеріли, перевзувались, сушили онучі. Парували на гріті коліна ватяних штанів. Іван Антонович підійшов до одного з вогнищ, розкладеного мінометниками. Хвиля теплого повітря м'яко накотилась на нього. Довкола вогнища серед мінометників сиділи лейтенант Черниш, майор Воронцов. Присюрбуючи чай прямо за киптілих казанків, присутні вели спокійно, видно, давно розпочату розмову. «Знаєте, як про це казав Михайло Іванович», – говорив майор. «Ви, каже, вернетесь додому новими людьми». Людьми з світовим іменем, людьми, які усвідомлюють свою безпосередню участь у творенні світової історії. Чуєш, Романе, штовхнув земляка Хома, творець світової історії, непогано звучить. А вони нас трактували нижчою расою. А ми й будемо нижчою, каже Хома.